Berrienten hori azurekin panzo irigarai eta ikus molde desberdinak Frantziak hartu lagialdi neurrietaz. Batzuek baietze beharrezkoak direla, beste batzu argangura ez denez soberakink soberakin, edirik neurri horietan jenden askatasunak mugatuko dituztenak Filipe Aramendi abokatentzuen endugu. Gerlandiren erietaik etorriak berroita amar bat errifusiatu, baigurirat elluko dira gaur gango o Portugian emanen dira, eritar batzu arranguratuak, jende erakutsi behar dela, dio Jean-Michel Koskarra dauz Bakari Zambe, erlitzione gataska eta erradikalizmoan ikerketan beresitua da, eskualerian da eguna huetan, diadizmoaz eta nolazez paritzeko gertakari eta zerdion galdatu diogo. Eta zudmin, empresaren sedea, urremiaketan egitea lapordik aldean, kontradiren erriko etxe eta elkartek informazioa emilkura bat antolatzen dute biharxaran. Aroha, Katerlino. E memento kuamabi, gradoko ku temperatura barnekalde untana, temperatura gorena kogaik, gradoren inguruan, goizuntan lanobatzu, bainan iguski ederva, atxalde untako, itzemaiten okutei. Aroha, Aroha, eta lehenik bokaleko maisika enpresan, berroita sei urteko langile bat doidoietarik asalbatu dute atzo, alerta aratsaldeko bostak eterdiak irian eman da. Langilea, ogoita amar metra goratasuneko arto silo batetara terori da, sokorriak bere alagin, oita amar bat txuiltzaile, gizona sokikin lotu lehenik, etzadin artopian ito, eta gero zilua ustu behar izan dute, gizona angelua rada, aratseko zortziak irian handikatera alizan dute, otxe biuren terdi berantago eta hospitalerat ere mana. Larrialdi edo urgentziazko egoera edo salbo ospeneko egoera ezagi du plantan Franzo Hollande presidentidentaka Pariseko Altenta duen Biamunian, gehienik hamabi egun iraun dezaken egoera horren iraupena hiru ilabete bat luzatze prop proposatzen du segurtasunaren izenian eta segurtasun gen izenian noraino mugatzena alden den presunen askatasuna aztert izan dugu abokata batekin ninzakita. Kontrola segurtasuna edo babesaren izenean hiru hilabetera luzatu nahi du salbuespen egoera arautzen duen mila bederatzi duntab errogoitamabosteko legea François Hollande-Frantziako presidenteak. Salbuespen egoerak hainbat neurri aurre ikusten ditu, gune batzutan ibiltzeko debekua, gela edo eraikin batzuen estea, miaketak edo zointen horetan, obligaziozko bizilekua edo komunikabideen kontrola besteak beste. Arrizku bat ikusten dio egoera horri Filipe Aramendia abokatuak pertsonen esku bideak murri ztena albaitira. Horrek eran ahidu biztanda, nonbait pertsonean gizonetemazten eskubideri begira eta bereziki ere, zuzenbide estatuari begira kezkak ekartzen aldituela, olako egora batek. Zuzenbide estatu batean epailea dela erabakiak hartzen dituena eta eskubide hori podere publikoaren esku bakarrik utziz geiegikeria batzu izan daitezkela salatzen du Filipe Aramendi abokatuak. Podere politikoak Artzen aldituelarik erabaki batzuk epaileari deus galdatu gabe, egia da, keskatzen aldela, eh? zenta maiz eh, emozio pean gide laik, murun joaiten aldi da olako neurriak. Neurri horietaz gain, polizia gehiago ezarrina idu ere Frantziako presidenteak, frantses naziotasuna kentzeko aukera ukan, eta konstituzioan ere aldaketa batzu egin, presidenteari podere berezi bat emaiteko egoera konkretu batzuetan, edo setio egoera albidetzeko. Eta lagri aldi eguera horren ondorio eta ikbat kontrolen askertzea mugan, autobidean adibidez, emiagitzera buruzko sentxuan, biriatuko lehen ateratzea etxia zen atzo, beraz lehenago, irunen atera zen autobidetik, aldaketa hoien gatik, autolego biziki luziak gertatu dira, atzo autuen ibiltzea amairu kilometrotan emekitua izan da. Gerlandiren egietatik eskapatuak berrogeita hamar bat ergifusatu etorgiko dira baigugira gaur BBF oportukian egonen dira aterbea izeneko elkarte artefamatuak antolakuntza bere gaina harturik Pariseko gertakarien ondotik jende zon baita hangguratuak baitira, mintzatu dira baigguriko auzapearekin egan dauku, Eez direla gauza guek na si behar eta jendetasuna behar dela erakutsi. Ram Elkokar bat. Uste autorik jende behoten komprenitu, eh, badakigu kaleneko eko errian, badirela, idian, badirela, eh, hamarmila jende metatiak. Eh, ezin uh, unartia dela hori, eta behar dugu zerbait pentsatu, eta horien bon, laguntza galde indute jendeak ez dakit zertaz, zertaz edo zendako beldur diren, biztandak, gertakariak bizan dira latzak joan den egunian, behinan badakigu uh, elkarte horiek segituko duiztela behar demezala, uh, iduriz baigurira jinen diren jende horiek, janik uh, badakite nor diren, eta ez dugu landirrik izaiten ala, hortan hasteko seurra gira. Aterbea, Medezen du Monde, Hospitaleko Mediku, Sokorri Katolikoa eta Askurri Biltegia. Besalako, Elkarten Justenguareken antolatuada, Arrifuxiatu, Olien Aterbezea, Normalki, Aratz Huntan, etorzekoak dira, Baigurritat eran bezala. Teatre du Versan ikerketa sentroak aorten, berez aspigren kolokioa abiatu du, antzerkit tropa horrek, arreman belezia badu Afrika eta egualdeko errieken, aorten gai zabalak debatean, Afrika komintzala errieken, bainan baita ere emanaldiak aldiak, dansa, cineman eta antzerkian, beti kulturanistasuna anista emanez eta gertakari horren karietarat, parixen iraganak le, aipatu dira, marka Forestier. Teatre duversan izaneko antzerki ikerketa sentroak, aorten bere nazio harteko zazpigaren kolokia abiatudu. Oren inguruan hain bat debate, rakusketa eta antzazlan antolatuak izan dira, antzerki tropa horrek arreman bereziak ditu, Afrika eta egualdeko ala nola Nigeria, Mali, Senegal, edota martinik atik, mintzalariak etorri dira. Bakari Zanbe, erligio, gatazka eta erradikalizazioen behategiko koordinatzailea da. Azterazken goizuntan, berekin izangiran nahitzen kasinoan, jadizmoaz itzegindu eta nola ez Parisiko atentatuetaz. Bakari Zanbe, Senegaleko Universitatean irakasle ikerlaria da. L'islam à mon avis actuellement depuis le est de à complexe ce qui arrive en France est une illustration du fait qu'on doit aujourd'hui se rappeler qu'il y a une condition humaine partagée Frantzian gertatu denak erakusten digu uh, okay, gizataxunak gaituela batzen. Aram, Pasadena behuten, Kairon edo Nigerian, Bokoa Jamekin, gau Frantzian da. Se trouva en Fransa aujourd'hui. Aujourd'hui, el terrorisme et un mal qui gangren le monde kontr lokal tout le monde doit combattre. Ostira lehan, Joan Maia Kukai kompaniako korekrafoak euskoal kultur tradizionalaren eta ekoizpen garaikideaz eginen du mintzaldi bat, ajatsaldeko bietati goiti ko Eta programa osoa, soilu ubebikoitzailu aldiz puntiu maratxo du maratxo versan puntu kom, webgunean orkituko duzue eta beti egoera horri loturik, endaiako hakelarre, oskal kulturel karteak antolatu txonxongiluen chon festibala ospatzen ari delarik eriko hiru eta bosturtearteko eskolarteko eri ostegununtan eta bihar eskaintzekoak zizkieten emanaldiak aldiak hauek hauek ezestatuak edira, erabakia hartu du eriko etxeak, prefeturatiko ukan shiurtasun neuri eta debekuen negatika Baionako CPM asegurantza sozialeko kutsak, bronko pneumopatiaren egunian parteartzen du, eta ratsalde proposatzen du, mediku eta erizainekin, azterketa baten egitea, ugirik da, ratsaldeko biak eta lauak eterri diakartian, joiten altziste, baionako asegurantza sozialeko buleguetaratea. Atzo eta egin egun reinoa ipatu dauzigu zidminek urre miaketen egiteko baimena eskatu zuen joan den uh, agurrilian prefetak idu hilabeteko epea zuen bera ikus moldearen emaiteko, besta le laborantza ministroak kontrako iditzia emandu, astapenetik prefetak dosi rapublikuari ez duelaideki salatua izan da, eta erriko etxe mazuetan autetxiek berantez agotu dute proiektua inguruko, edo inguramenarako kolektibuak Petizione bat martxan emandu, mementoko 2.2014 izen pedura bil luz. Kambo ingurian 6 erriek ez dute urre mehat egirik nahi. Kambo kalta ez du iritzi zehatzik, eman ora inokoana argitxu iriarruti Kambo ko haute kuda kigu euh chu prefeta keman mercela be be beden euh, azaroko saroko amavico mais guk euh, auti chigisha guk euh, fisique yakin euh, berbaton erico tchan badaquite ni bon a skenalianeri okantzuten Letra agorila nena ma bian eta guk, guk uh, abertzalek diak ino go, uh, prentsan uh, ilai erena aztapenian. Eh? Bez uh, idouliz uh, ezta ino erantzunik, eh? gedo uh, ekonomiako ministerioak du emanen uh, baia edo e eza. Uh, Hori mm. behar bat prima deran, huken nendugu erantzona ez dakigu. Megio uh, kadek etra dendak mobilizatzen hasagira. Bat dira bilkuraak izan da baino usta izan, beste bat itxasun. Haludena hosti alean bat abaino xarana. Bera behar bat hosti ez darbaik, me honokoan uh, ez dakigu Hara, gitzu iri erritik errandu, eldu den hostil alian erlai behita bihar, informazeko bilkura bat eginean da, xaran, hainoa eta xarako eriko etxekan tolatulik, kadekoek orkestuko dute proiektua eta arkeologo bat ere, Gauratzeko, cinema donibane garaziko voban gelan, gauratzean, zorzi hontan, lehen parte batian, Michel Estebanek egin lan batena orkespena, gaiat deportazioa izanen delarik orokorki, eta ondotik, espero orojo espejo rojo, grabeita, mirail gorria, izan duen filmabat, untan, Birginio Peñaren historioak ondatzen da, unen lekokotasunekin, hau buken baldeko eriotze kampamenduetara tigurria izan baitzen gerla denboran, deportazioaz gaur sortziontan, hoban gelan hori, zinemazari baigira uh, ezagantz ez ere hostegu nontan abiatuko dela zinegin festivala azparnen, euskarazko filmen festivala dugu hau hama sei eman aldi izanen dira hama ma gernika batailoia edo izaren argia ikusgail eta mintzaldi berezia, larumat gozizu goizian haupa etxe beste filmaz amagurte betitzen baititu unek Josu Martinezek animatuko du asir galtuna filmaren egileare hor izanen delarik festivala ostegun untaik arte azparnen xe eta sunguziak Maracho festivala maratxofestibala.eu webgunian aurkituko dituzue izbat kiroleta zangiluko jeune eta aldeak futbolian zosketa txarra egindu atzo egur ditan franziako kopako zorzigaren itzulien dako lapurtarek nahiko zuketan lainan eien zelaian jokatu zorzigaren itzuliko partidori ez da hola izanen mail bat gorago ariden mondomarsaneko zelaian ariko dira partida abenduko lehen arte buruan jokatuko da kampuan beraz Goizbergi saioarekin es egitzen dugu zuekin, Kristof eta Batik tenazioarteko berrietan, Pariseko sokaren beste muturgian Siria. Frantzia eta Echusiako egazkinek, ogoita mairu pertsona ildituzte iru egunez, da esan irinagusia den jakaren kontrako erasoetan, Eta ondorioz, jendetzaren zati batek, ies egiten du iriohtatik, geienak iduriz Mosulera dira hori beste irinagusia da, Iraken, Eta Eruziarek jotzen dituzte petrolio ondasunak ere hori da finanzazio ituri nagusia jihadizten dako. Momentu berean, siriak ahmada libreak ezkatzen asia da. Generalek dei deibat egindute interneten Eruziarek salatzeko Moskuk atakatzen dituela berezkuntzari gabe horiek ere da esen kontra ari direlaik. Afrikan mende baldean akabo. Birusarekin sortu aur bat negatibo eman dute analizietan Ginean eta ondorioz, ez da gai, gaitzaren ahastorik gehiago, Sierra Leon eta Liberia gaitzetik libre kontsideratuak dira eta Ginea ere abendoren ogoita sohtian, ezpada beste kasurik agertzen. Irana asida nukleak programaren desegiten. AEA, energia atomikoaren nazioarteko erakundeak du hori baiestatzen, bost gehi bat taldearekin itzartu zuen gisan, natantzeko planta zentrifugatzailea tokiz aldatzen asidira.